Beraz, CPI e, Euskal Itxaso Basterrak ere agondeko, ba hitz egiten jarritzen dugu eta horretarako ba Jon Fraien dugu. E, kaixo, egunon John! Egunontori, bueno, udan ja sortuak gaude, e, duela gutxi, estrenatu berri dugu denboraldia eta bueno, ba, zuek beti bizala, naiz eta esango e, dugu aurreko E, uda, pixka bat osagarri krisiak baldintzatua izan dela, gorte osoan zehar antolatu dituzuten ekit, ekitaldi eta jardorak bezala, baina e, programazio berri batekin, e, bueno, ba, abiatzen zarete, datozen aste begira abiatzen dena, baina udaran zehar zau alduko dena. Zta hori e, aipatuko dugu, beraz e, lenik eta bein e, zer daukazute esku artean datozen e, ba, aste eta egunetarako. Bai, mire eskaitor, beraz bai, errantzun bezala, azteko, beh, pandemiak ez gaitu galditzen, gana idut, gana inuke barkatu, ba, ekintza ainitz uh, anulatuak izan dira, baina ainitz ere egokitu ditugu, beti zerbait proposatzeko, manera desberdin baten egiten bat zen ere, baina gure burua zinez zen orra ekintzaak albezain bat proposatzea diadnearen zat. Eta beraz aurten, uh, be pixkat ganden aurtean bezala, Uh, abadia ere moan, ustaila eta agor hilan, haste arte eta ostegun goiz guziz parada ukanen duzu abadiako ere moa deskubritzeko bisitagidatu mm. formatuan. Bestalde alde, ukanen dugu ere uh, haste asken goiz guziz Euskal Erlaitzaren bisitagidatu bat, beraz, itxaso eta lagunmendiaren artean den uh, ere moa ondi hori deskubritzeko, bai aspektu naturalak, baita ere nola giz aktivitate Deak, uh, lotzen diren ingurumendaren kudeaketari eta olako gaiak aztertuko ditugu eta udantzea hiru hasteleneetan ere proposatuko dugu animazio bat uh, mare harteko ere deskubritzea beraz uh, horretar azteko mare harteko ere mua zer da ba, marea bera uh -huh. delarik ondartzetan um, ere muori deskubritzen delarrik jasua joiten delarrik ba, ahoketan uh -huh. ere muoren deskubritzea hor ba, dugu bioniztasuna beraz bat Eta beraz hori eginean dugu ustailaren ogoita seian, agogilaren uh, bederatzean eta ogoita iruan. Mm -hmm. Eta deraldi hauetarako izena mateko, ez dakit, horrein arte baitare endaioko turismo bulegoan egin altzen, baina zen izango zen, ez dakit, biderik e, oberena informazioa askoratzeko eta baitare ba, izena mateko. Ordon, aurten erresena iizanen da zuzenean aspoo tipi etxera uh -huh. deitzea Oiiek hartuko dituzte izenak, zenbakia hemen duzue 0 bost bederatzi zazpilau batsai bat zorzi. Hor, uh -huh. uh, Informazioa ere eskuratzen al duzu bisttanda gure webgunean, e, Iruraldi zuebebkoitza puntu CPI uh, maratxo litorgal Eta uh, Nicole ba, ba, Chatzen -ek mm -hmm. di gure newsletterean izena Ola, j'ai goût six. Ba, osori zapatem mm baita kiteko, ba, se payer -hmm. que c'est et eh, hori, ba, hemen de izanen ditugun ekintza eh, aktibitatei eh, jarduerei dagokionez, baina horretaz gain bestelako ekintza eh, batzuk baitare, bueno, ba, proposatzen dituzue. Horixedera, eh ganden urtetik, CPI paye aux chalichs bastir el carteau, surtout du goût Komisio hortan biltzen dira, bai CPIoko langileak, bai hainbat uh, publiko edo nor, odan gehienetan, zientifikoa, guen anez bakarrik, eta komisio horren elburua da be, gure Euskal Herriko bioaniztasua, obekio ezagut publikoari. Eta beraz, aurten, be, komisio horrek prestatu du erakusketa bat, az poroztipin izanen dena, uh, Euskal Herlaitzean den hmm. bioaniztasuna, baina ez edo zoin bioaniztasuna migratzen duen ari buruz bereziki. Uh -huh. Eta hori begira, entxatuko gira, uh, gira ostegun guziz edo bihastetan ostegunean behin uh, proposatzea itzaldi bat edo konferentzia bat Ordoan, jadanik behitu ba goeien bat gaia egurtatuak direnak eta hitu eta hitu goreindik uh, beste konfirmazio batzuk Ordoan, izan hendaz egur uh, konferentzia bat Bioan iztasunaren evoluzioa haipatzeko Beraz, hori ganaidut, be geologia eta gero da piskat ashtapena Sointzuk ziren ashtapena ginituen espezia gure lukaren gainean eta nola horiek, ba, ebo, mm. evoluatu uh, dut, dute Gaur egungo animale eta ara iristeko Bestaldetik, uh, Gai ez ezagun bat Planktonaren migrazio vertikala. Hori uh -huh. jakin dela gure planetaan egung gusizz ka gertatzen den migrazio ah handiena. Plantona ez um, mugituko um, planetaren alde batetetik bestera, baizik eta uh, itsasoaren gainetik xakonera jaxiz. Beraz hoi aurkezto izanen zaizue. Uh, beste horrilotuaak pixkat beste konferentzia bat di hortan gure bizkaikogollkoan txebaiten alditugun zeta zeeri Diakin behar da, gaur egun oroak goitea bost espezia hitugula, izurde eta balean artean eta hor, elburu ere izanen da, zumtiki bat egitea, zetaze horietan zointzoek migratzen dute hmm. zer eitik pasatzen dira bizkaiko golkotik, yes. eta abar, eta abar. Mm Horra, -hmm. beste gai bat orain, uh, bizikin interesgarri ere ez da gaur egun oartzen gira geroz gehiago presente direla, la kastak. Gizoa, nik mali tiki horiek hori txistatzen dutenak, gehienetan iratzeetan atsematan ditugunak. Eta mm -hmm. nez bakarrik, boro, ba elburu izanen da pixkat, uh, sinesten ditugun gauzakebe gauza ongezpikatzea, Zerren eta uste dugu batzutan gauzak onge egitea Kentzen dugu lakasta eskuekin Adibidez edo alkohola ezartzen dugu gainetik right. Badila aurlako gauza batzuk ez direnak egin behar Eta horra uh, konferentzia horren elbure Zaren da behalde batetik animali Horren orkestea Animale horrek erakartzen lituen ahiskuak Eta nola gu ebe haintzinetik Kasuiten alduguen ahisku hieri Adoz, bueno, bai, kuestan dugu e, Bizek interesgarrea direla Ipatzo dituzoten, bueno, bai e, Gai guzti, oiek eh? e, Horretaz gain, bai aurre eta gazte, gazte txoi susan dutako bestelako jarduera batzuk baitare proposatzen dituzute Bai jorixe beraz ditugu bazteratzen aurrak eh? orten e, guziz bezala beraz proposatuko ditugu hiru ikastadu Ikastaro horiek, edo horien formatua zein da, ba bi egun erdiz aurrek uh, CPIoko animatza batekin ingurumenaren gai bat deskubrituko dute. Mm -hmm. Eta, best aldeetiek, beste bi egun erdietan, uh, manera artistiko batean kreazioa sorkuntza uh, sustengatuz uh, gaituko dugu aurreri, ba erreproduzitzea gurekin ikastiditu usten gauzak mm -hmm. baina manera artistikoan. Horidea uh, beraz formatua, beraz Ortenukaren itugun irugaiak izaren dira ustailaren sortze eta bederatzean intxektu polinizatzaile eri buruz. Mm -hmm. Beraz, Orlanduko itugu, ba, sointzuk diren intxektu polinizatzaileak, soin loreetara abian direna eta gero hori ba guzia erakutsi mm -hmm. manera artistiko batean. Mm -hmm. Uztailaren ogoita-agoita batean, beste gaibat, berbapiskat beldur gaxia diendearen zatu, suge eri buruz. Yeah, yeah. Baina nore, uste dut, uh, ba dira, sinasmen hainitza, yeah. eta diakintza biziki guti emaderozki, beraz hori importantea da ere, ez pikatzea, zein ba, yeah. den txugearen tokia, yeah. uh, eko-sistemaan, eta azkenean, beldo ba, gerre izaten bada ere, ez da hain ahiskutsua. Mm -hmm. Eta bukatzeko, beraz, ago gilaaren hamar eta hamaikana, hor, mare arteko ere moaren deskubritze bat beritz eta hor aldiz, deitu dugu artista bat eta artista horrek erakutsiko digu zoin teknika erabiltzen duen bere lanean, eta aurrak inspiratuko dira edo oinatu, oinarrituko dira Bye. teknika hortan um, obra bat sortzeko. Uhum, zongi, ikusten e, dugu baitare, aurre eta gaztetxo egin zuzen dutako, bueno, ba, beti bezala, aktivitatea in benetan interesgarriak ditugula. Gooratuko dugu, bueno, aipatu ditugun ekintza e, eta jardura guzti hauetan. E, informazio gillo eskuratzeko, alde batetik ZPI euskalitzaz bazterrarengo egune badagoela, baina zuzenean azporo txipi e, bakunetik e, gune horretati pasatzea besterik ez, ez duzue, e, eta bertan, bai izen batea, eta informazio eskuratzeko, aukera, izango da, ezta. Bai hori jori xebera. deitu guztian eta beti bauzuen horbait, bestean zutzimezu bat eta mm. albezan fitera antzunen dizuegu Ba, oso ongi guzti, horrekin gelditzen gara, Jon, Esker Mila benetan bagurean izateagateik mi esker? Eta mil esker zuerik ongi xegi